والذين يتوفاون منكم ويذرون ازواجا هذه ايات تمه قبل سره مناسبت واضحه مخك ايات نو کیم دایدت بیان وشو خو او طلاق کې ورکو خزه عیدت 13 نو بیان او خاوند جنده او نو بیا ورسر ژوند کې درزعات رزاحت مسلې ماشوم معشوم د پيو مسلې یو دا خزه د اجرت مسلې مراله خدام مسله ذکر شو چې خاوند جنده او خزه عیدت تیری داګي مسلې وي اوس دي ځنا د ژوند نرسو مرد د خاوند وفات شي آنو خزب عیدت سمرا تیری جوان مخی و مرگ و ربسی مخی جوان دی خواهن لطلاق دا عیدت دلتا که نکا سرتا او رسی دا خواهن وفاتش خزب عیدت سنگا تیری سوربا تیری نو دا ما کبل سر مناسبت واضح دی بیا نایات سا دیک چی دا عیدت مقصد سنه نوزاند بوئی که دا عدد دا دا مخ نکاح چه کما مخ کی نکاح شوی دا نو داغی عزت تی خرمت تی شریعت تی داغی دا لحاظ ساتلو دا با چه سن آسو داغی پزی اظهار دا هم اکلش چه غماتشو او دا کرنگی که نصب وی ما شووی دا ما شوو حمل یې معشوم بل ترته و نه شيخ بل کا پادشي چاچو هغه ته پادشي بل ترته راړنه شي اده کرانګي د معشوم نسب ګډوډ نشي اسنه د یو پلاناو بیا خلکو ته بل بل کارنو ولي کخزر نکاو کې نه معشوم نه نسب ګډوډي کی معشوم ګډوډي نه د دې شریعت په دې کې بڑا حکمتونه دي او زه حکمتونه چه شریعت ده عیدت خوکم کڑه نبیه شریعت ده اغیره پره تیمو نذکر کردی بیادا سن بازی زننا ہوئی زن تروم نه عمره نکا نکا نکا شریعت چه کم تیم ورکڑه ای که عیدتو کا خوان پزی عام و قاده مخ کی نکا عزت و خرمت ده اغیر خیال و دا حمل دا ماشون دینا سب خیال و سادا چه شریعت گردوله دی بس سب برا برکا مخ کستا جایز دی مدا سه حکمتون دی دا عیدت بیایات سادای چه کمی خزن نخاون مرشن دا عیدت بارک دو آیتون دی یو بروس دو راشد اگه دی یو کال بیان والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لا ازواجهم متا الى الحال حال ما زرغل يوكا اليوكا العده تشاون اوقات شو يوكا العده بيته रहो دك ايات اگر چ قرآن کے خدا کا نازل شويرے دی یوکا دك ايات اگر چ قرآن کے رستہ خدا کا مکھ نازل شويرے اور دك حق حکم مکھ تو دك حکم بیان سو اغه ایت اگر چې قران کې د نزول په اعتبار سره د اسمان نه نا چې نازل شوی دی او دا غي رست راغلي نو اغه حکم ختم دی کاله عده پر منسوخته اوس چې کومه عده ته زنانه به نو اغه دی ایت کې مذکور دی موجوده حکم اغه سلور میاشتي او لاسره زري نو سلور میاشتي او لاسره زري د زنانه ده لپاره عده ته چه خاونتی نوفات شد دا بده که دا بده تیره پا دی دوران کسی خبری دیا اغا انشاءاللہ اغا اندکی کو اغا بن اغین وزان ساتی نو اللہ پرنی والذین آقاسان یو تواق فام من کم چستاثن وفات کرشی اللہ وقت و یا ذرون اغزواج اغای ازواج بیبیانی بی یا ترد دا بیبیانی بی با انتظار کوئی فزانو نخفل سرزان بمنتاظر سادی اربعات اشهریم و عاشر سلور میاشتی او لس رزی سلور میاشتی او لس رزی ما اوش پیپو کی امرالی خودل دا کدا مسئلی یادو سادی چه دا عیدت دا حاملی نده که او زنانه پخیطا بانده ماشیوم ده ندان بور دا عیدت دا عیدت دا عیدت دا تیشتا مکراروان ده و اولاد ال <سؤال> احمال اجلوهن ایوانا حملہن چه اقبل بوچ کی دی پیٹے کی دی اللہوی دا عیدت حمل دا عیدت که عیدت ده چه اقبل بوچ کی دی انده ماشیوموزیگی نو بی آیات ساده کچره ما ځنه سړې راځپن شه مې په کټ باندې دې ما نو بس دعاې ادد ختم شه چې کله ما ژوند پګېړه باندې او وخت جلتا سره ما شوب کوشو ستړي د ځپن نمک کې مخ کې او شو یا دعاې چې سړل میاشتې لسر نه بلکې پر وخت آلته یې ش بیا نو دعاې ادد هغه په ټیم باندې نه بس د ما شوب زیږې دلی اګه د خاون او پاتشه په درېمره ورځ وشو که په څلورمه ورځ وشو د دې ختم شو خدای دې کیږي داسې و شو چې سلور مېش لسر نه بلکې شپګه تم یې شته تیرې شوې اوبام ځای انکراجي نو ددکې خذ عده په ال ختمې کیږي ماشو موږي نو ګوره دایا چاته دک دا خذ په دې آیات کې نه د دا داخلا په څلورمه میاشتو او لسر جو کې چکه محامل ده حاملین علی وخذ اګه نه مراد دي نو هغه چې ادته تیري مثلا دانوري جګه می د بیماری او ترازي یا ودادا یا عمر نه کومه د بیماری نه د ژوندۍ د پردکټې موندي سلور میشته ولخص سلور میشته ولخص راځنو دا چې غونې چې خاوونه وبس په مې بس فلص کې خپلنه نه د مرګ کړه چې بس په دونکو تاریخ سره میه دې دیخینو خاوونه کبارتل شي دا ابرازی اندرازی باز تیم کی پینزر لس رضی تیریشو اس پومہ پر کمی دور ہوا نی نبیادا یہاں دو ساتھ ایک سو تیس دن غالبا جوڑی سلور میانش دے او لس رضی جمع تیس او تیس جمع تیس سٹھ سٹھ اور سٹھ جمع دس ایک نبیہ و پدی صورت کے دا خزا جس پو میں دا حالت تل نبیہ با ایک دن انتظار گئی زان بساتی دی دوران کی چکمی خبریں اندہ بیانوں دا بنا کر اربعہ تاشفنی و آش انتظار بکئی زان با انتظر ساتی سالو رمیاشتی راولہ سرزی او سالا بلا مسئلہ ذکر کی فیضا بلا ناج لہن. خزه انتظار او وصول میاشت او لسرزی تیریش وسر دا ورځ دی هم هر تاسو ته انسان ته الله حق ورکړی دی د تیرشي مخک مسئله ته رسیدو او تبه نه منګه چې دا ځان لا بلغم کئ بل ده د نکاح پروګرام کئ تنظیم کئ مولاوی ګوریا ته ساده پلا جن علیکم زه ته خو نه مخ شهب وسراشه را منګه نه پلا جن علیکم فيما فعلت انت سه اوس دا خزا کئی پلا باندی پی پا آ قانون چې کم کارونه کې پلاجونه حقونه نیش ترې پتا څوباندي پیما ته خبرو کې فعال نه چای کوي کیو ان پوصه هنه داخزي کوي فین پوصه هنه په اړه ځان نښوله کې بل معروپ د دستور مطابق نو چې ادته ورسې ده پتا څوبونه نیش تا کارونه کوي دا ځان په کم کارونه کوي مثلا ځان له نکاح تنظیم کوي شورو او بالمعروف و دستور مطابق دستور مطابق دا مثلا دا کم نکا کئی نکا دا شریعت مطابق ہوئی دواحانو سر نکاوی مسلمان سر نکاوی خبر ہم زین تراج چکم دا حلت شروط دا نکا دا پارا چی نکا حلال او سیوشی او نکا پاسد او باطل او نشی نو قدی طریقے سر دازان لد نکا انتظام کئی خبر تری شروع کردی دی معروف طریقے سره کلا جنہ علیکم الله ایتو اسما جنہ نش ته ما تا وره خدای وې تاسو باندې جنہ نش کدا یې کړه آی نو پته ولا کې ده کله طریقے سره نکاح کوله یعنی سړی د ځو پته نکاح نه کیږي کاریانه مثلا کافر دین دې دې نو بل مذهب ولا سره نکاح نه کیږي یعنی کاکه په پپټ سره بل په موبایل باندې چلی ده تقدیری تنظیم جوړ وګورېږي کتابونه نشته ته به معنا کې چې کوم صورت کې صحیح ترتیب زردا دي انتظام تنظیم کوي پروګرامي برابر کړل دي نو هغه کتابونه ګونانشته کړی دي بلکې به تر دا قرآن کې هغه چې نه ذکر شوی ټول تنظیمو کې څنګه ځان له تنظیم استا خور دا لږه نو خوندې مل دی نلوي ک خپل څه تنظیم تنظیم شروع کړي نه عام نه کوي پدې کې نشت جائز کار دے جائز کار کوي نو پجائز کار کې پتاوانه سرونه او کرنا جائز یې ګل نو تاباندې بیا اشاره دې خبرې ته راټولل چې وره پتا ګنا راځي میمنه قوا او تاسو ما بهتر دی ټول انتظامه کس څنګه چې ځل لگے سړی بیا ګرځي کنه ځه نه ګرځې دې طرف اداره انو آگے انتظام همدا الله یو بندې دای حق انتظام ګوره والله بما تعملون خبير الله وجكما عمل کوي په خبردار يم ها ولا د آیات حدا مشبل آیات ولا جناحه علیکم فيما عرقم به من خدمه النساء دغه آیات دغه سره تللي خبره د دا داخلا دا دا خاوندې مل د پر خپل کور کې د نو خان مخازنانه چي خاوندې باري د خپلو دستر کې نو خبر امزین تراله بیاو لازمي ته دغه بارکه خلک په ذهن مبارکه د چا د نکاح کې چا یو شم خیرات دي د دې آیات کې یو مسله د اګې د نکاح متعلق ذکر کې چې عیدت کې دنه دنه د دې زنانې څخه خبري دي چې هغه د دانش کوله د دا دې بارکه نور خلک څخه خیالات کې څخه خبري دي اګني شي کوله د دکه کم خزانه چې خاون ماړ دینو الله تعالی هغه خبر ذکر کړي نما قبل سرا مناسبت واضحه نل فرمای ولجن علیکم فيما عرضتكم به من خدمت النساء ف تاسو <تصفح> باندې ګونه نشته فيما کا تعریف او اشاره عام راست فيما کا هغه ته انکه عام راست تم چې هغه کې تاسو تعریف کوي اشاره کوي په من خدمت د پیغام د خدمہ لے لکی گی دے نکاح پہ عام خو اللہ تعالیٰ لپس دے تعریز استعمال دے تعریز اغام اشاری والا پجبائی دے حاصل دارے ہیں چیتا پس زببان دے الپاس استعمالو کی تعریز خدمہو کی دے نکاح پہ عام لے خزتہو کی خو پہ اشاری سراؤ کی خبر مثلا جائے انترالا عدت تے نایید دوران کې هو د نکه او هغه باندې غند له لحاظ بکه نو تداسي اشارهسته وې چیروب برع ابن پی کی تا برکه ډیر خلک الګر عبادت ساتيمي نزادی نو له اشاره د پاکستان ته پوه چي پای کې یا تا ته د ډیر اخلاقي خزې زم ما اخلاقي خزې خوفی خبرانګان کرا نو له غن ته اشاره د پک یو کړه تدې نه مداسه یعنی مطلب دارن اور دا زمانہ خپویږي پری باندې پوهه دنيکا الفاظ پکې نه وین خبرمزه یعنی دا اشاره اونته چې هغه فضا په دې اشاره باندې پوه شي چې دا سره زمانہ برکته د اتر نوستو طالبونه نه داغه اشاره وا سجنل هونته ورقول معمولی خبرمزه تعالی نه له دې کې څنګه غنا نشته د دې نیو داشواء اللہ ترمائی لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبت النساء تاسو باندی از کنانشتہ دی نور و خلق و توئی چانی کادی خضر سرکی گی تاسو باندی از کنانشتہ چیز تاسو تاریز اکیل فا اپیغان دا خضر ستاریز اشارہ جب سرائی اشاری والا الفاظ اغاز کردی چیغا پویش او امنتم فی انفسکم او پدی کنانشتہ دو امام السلام یو جب استری شرف فیضا خبر ش بلدار جتا زلن کی دغه د نکاح خبره پټه او اقمان تمیاتا سو پټه کی انفسکم ظلون خپل <سؤال> کی اغه اراده د نکاح پټه زلن کی د کلا کوي چې برابر شي ګنه طالب زمایا چاته غره چې د دې برابر شي دا خبره زو کې کلا کوي اسلام چې برابر شي ان شاء نو یلاګه د ایدت طرفه اوس را سی نک اجازه ده ایدت ته ختم خبر زين درازي نو ده یو جائز چې اراده هم پزله کې جائز ده بل جائز شه اراده هم پزله کې سره د ایدت لا رښت د دې سره نک اجازه ده جائز شه اراده هم جائز ده الله وي کزله کې ده دا خبره پټکلا چی یاره ده د ایدت برابر شینو بس د سره د اراده پم ان كاكم ندي نكا حلال حلال حلال ده حراما نظر ذي الالفاظ ده مخ مخك علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعيدون الله فرمایي الله وي معلومه الله تعالی نکم ستذکرونه چې د دې تذکری به تاسو د عزت نارستو قواعد تاسو پرې دینه خامخه باندې کا کوي د عزت نارستو بد دې خو تذکری کوي معاون دی او پاتشي وي امر هم درک هم ما شریکرنګ ضرورتمن خلق وي خدمت ضرورت وي نه کونډه خزه ګوري الله وي معلومه الله تعالی یقینن تاسو د عزت نارستو تذکری کوي خبرم زين حلال نه چې کله تذکيري کوي نو الله پرمحي چې مخکې هم سنا سګنجائش درک او کښې اشارهو مشاره سره خبره کوي ځلکه حلال اراده کړی نو دعا گنجائش ده ته په کښې الله درک ځکه الله د پته چروخته ادت برابر شې خو ما هه بداسو پیغام وو وزرازي خبر با با با سر نکاح خبره بابا پسی رازی سوک بواسر نکاح کئی نو چه کل اللہ تده پتا و نو ده مخی نکه و سڑای انتزام مناسب و داغه ده پارا خضا اشاره میشاره و توقیز لکی اراده کی دی نو داغه کنجایشی پری خود خوالنا پر نیخا چه اللہ تده پتا و نو داغه کنجایشی در که ولیکن لیکن دی سروادی ما کوای آقس کی یو بل سر چه خضا تاس سروادی و کی تاسو دی سرواد سرند نکا سرند نکا تم وليكي يا سرند مطلب دا پپټه دا هي چې ځان لکه استهاون خولړه بس خدای دې وت په خنو کې اتواله جنت ندي ولا ورک او ګره بس نماز نکا نماز تا ایج سر بندي کنه بالکل وعده دې وکړه اغه سراب واځوکه چې بالکل بلج سرنه خبر هم زين نو ده خبره شرعن الله وېدا سي منکو چې په پټ باندې مکمل کلم تاسو رکلک واده کوي چې بس تبم بل چا سر نکاره کوي هغه عزيز لا پټه ده یاد تخته نو ورته یاد کړي ځانانه عبادت او پادشي ورو درې مرزي دا درې مرزي د سر میاشي شویله درې شوی دي درې شوی دي او تخبر شنو بس لاړی او او جنازه رکلک پټ واده ما ده او بس بهر حال نه واده او کلام واده الله وېدا سي ابا رحم ځان تراله ولا کله توعدهن لیکن وادي دې سره مکو وادي تا سره وادي کې وادي اوسنا مکو وای داخل یا غي د دوران کې په حال د دوران کې ضرور میاشته او لس ندی پرابر ندی سره وادي مکو وای دنيکا ا ان تقول قولا معروف دا کړون بنا خبر سره لګې دلې خبره تاریخ سره حبرم زیانترالا یعنی دا چی تا سو وینا خستا نو آغا جی بھی سرا اشارہ کول نو دا قولم معروفہ وینا تاوی لکی گی وینا پخلا باندی مگر دا چی اوائے تا سو قولم وینا خستا ادھا تمہاوی تڑی رنے کا خزہ زمانے کی خزہ نیکان بزر سے روزی رتر نیک سڑی متمنے کا خزہ حبرم زیانترالا یا را مادم ضرورت داتم ضرورت خود نکا الفاظ بنا زکر که و داستی اشاره والا الفاظ چه مطلب دا چه سنه سه اشاره اگه ته ملوشی چه یا را زمان بارکه ده اغا طالب ده کوشش که نو اللہ وی واده مکوه الا ان تقول قول معروف مگر دا چه تاسو او اغا وینا خیستا نو ده نمدکتا مراد ده ده وزاحت مختوف نکورا دی لومبنی الفاظو کې او دی کې چې جب سره اشاره جایز ده یو ذکر شو چې د نکاح اراده بعد العادت پټقام حلال ده دغه صورتونه هغه جایز او یو صورت ولکله تو عیدهن د دانا د تنا جایز شب امر امام ورا چې سره حتن ور سره په جبا په خلوبان دی واده وګي د صورت جایز شو یو د جایز شو سلورم صورت د نا ولا تعزم عقده نکاح حتى يبلغ الكتاب اجل تاسو مو ټکوي او تاسو عزم م کوي لکه اراده م کوي عقده نکاح دوټه د نکاح چې ترسو عده ني رسیدل سره د عده مخک م مخ کوي تاسره لکه او نه فر شده برنه ان شاء الله بل ما تا عدت چه نه ده خطر نو تکلک اراده چه نه نکاح وکي عدت کې کی نکاح کیږي عدت نه ده خطر عدت کې دغه نظر نه تکلک اراده وکړه نه کله چې سره تکلک اراده نو هغه کاروم بیا مخ کېږي نو تکلک اراده دا ته تنزيحه زکه چې تکلک اراده وکړه نو کېد شي د عدت نه مخ کې مخ کې د اراده مالکي بل راکېږي تر څو چې تر څو چې عدت نه مخ کې د نکاح اراده ده حرامه او دا حرامه خیال او بلکه اراده کولمسی حرامه اگر ازه انتاله دت نمکه مکه نکاح کولم حرام دې دا حرامه اراده مکلکه فزله کول دې دا حرام کار به کوم تام حرام دي نو الله وی دې دت نمکه مکه د نکاح کول اراده سره کې متړه که دې شی اراده کولو حتا شی عمل په مکه نو په دې دت کې د نکاح کې حالا کې په نلفرمایو ولک حزم ان سم مکوې پخته اراده مکوې عدته نکاح دغه ټې د نکاح حته یبلغ الکتاب تر دې کتاب نه مراد هغه عدت عدت ورسیږي چې له هغه خپل ټیم زده نه مخه کله ټیم ته ورسیږي شروع ک چې بل بیا کله ختم نه بیا سی جایز دا, دا نکاح ک اراده م جائز یعنی کم د د نکاح ک سره جائز خدا غینا مختی کلک ایراده مکر ندار او گوری بسا اوقات دا سیوشی چیز انبانی سالی اما دو کنی اللہو ایراسی دا تاولی منا که گوری دوکی منا که بلکل کلک وعدا کلک ایراده کل درست ندی او دیدت نروست تو زلکی که خودل چیز با کمیاب جی با ایشاره کل دا درست دا د ود ته یو لږ روز دی دی وجهه تمام چې که اراده وکي آیا واده وکي ولی یلکه په اني باندې رحم دغه لکه مرزي او دا نه کا خود خوشاله خبر دي موږ په یصوري باندې غم ده هغه سره هم راځي کول پکاره دي او کا غسر خوشالي جوړول پکاره ام رازي وسره پکاره ده بل ځکه تکه نه تاخد زلین کده حرمت خیالونه ساته خیال دي اون ساته بلداری گویا که تا اغیطا جستا پا, آغی پا, پا, آغی پا دی مرشیوی خواهون زخون خوشحالیم دنیا نگردو چی ما تا موقع ملوشگن دی کار نو گویا که تا پا جبا بانده خون نوه خطی و قسم دا اغیط دا زور خواهون پا وپات د دا خوشحالی اظهار که خبرم زیان دار نو دی دا خبری دی گویا که تا پا اغیط بانده خوشحالیم پا دی بانده خوشحالیم دا اغیط ب نو خداوی دا سمکه خود غرضی ما جوړیږي دا زریبی کا خیال و مصادق غسر د دغم راځه خیال و مصادق بل اشارهن مقصد ذکر کا او دا غی فضل باندې کوی کی عملی اعتبار سره خوشالي مکو د دې وجه خدای پاک کوئی سریهی خبره وایسر نه کېسه په صف صف چې ګوربل سر سپا نکیم آسر و نکان کې ما سره اون او د دې وجه د دکه خزه غم غم غم ده قانون په ناب خوشبو نه دوله سي ګار باندې کي میک اپ د به غسي روزانه میک اپ کوي سرما باندې لګي بلا د ضرورت وب تیل نه لګي نکریزي باندې لګي رنگي دې چې سي تا روزاف کلو دا بنا شي په با هغه خپل کور کې تیري بلچا کورونه کې وشي نه دا ټوله خبره دا غیره پردینو په پر دک خبرو کې یو خبر ادم دا چې دا, دا غیره باندې ډوره خبره دین ته تاسو مکه بالکل تاسو په وادي شادیو کې آیاک لگے اراده وکړه سم الله عليه وعلى هو هو ان الله یعلم ما فی انفسکم الله هو الکتا دایره د خپل کې هر ځای د تاسو په کوم جایز اراده لز دا یا دایره د خپل کې هر را چون د دت کې الله پوې واعلم ان الله يعلم ما في انفسكم <بسكُن> نفس ما راضيه استاس ژوندون کې چې سدي الله په ده فحظرو ده الله نه ويری واعلم يकीन كه ان الله غفور الله بخون کې نه کچره داسي چا کړی یانه مطلب دا ده اوخه خاو مل ملشي او چا داسه غلطه اراده دته دوران کې راوستي دا غیر پغام کی شرک شوی نده او دا اللہ یو حکم مات کرده واللہ ایتوبا ده او باس انو اللہ غبور رخیم دے گرن او کسو کی آیندھا کئی نو حلیم ہونده اللہ سبرم کئی حبران زیادت را لکنه بردبار ده پتہ بیولی جی آخرت کی ندا سمہ کرده ویگی او تحبیب دی بستی نگا دے پورا دیر دا واللذینا کسان یتوفاونا چی وفاق لجی منکم یا حسن مانا کہی یا ترب بسنا منتظر بسا تی بی انفسی ہنہ زانو نخل ارباق اشور و اشرا سلور میاشتی اولس رزی کی حاملی لی تا حاملی بس لی بیان کو فایدا کا وکه بلانا اجلہ قلنا هر کله چې دا خزی ورسی اجلہ قلنا ختم دوه مدته ینه ته ختم شي سلور میاشتي او لسر زسر تا ورسی فلا جنا حمای اولیا تاسوباندی فلا جنا علیکم جناشتری تاسوباندی پیما پاات زین او کې فلا چې دا خزه کوي چې فلک سنا سمینه دې طرف ته پیدا شي یا چا سره کوي جسو کی تپوزو کی فی ما قارت زین کی پا تاریز او اشارو کی فعلنا چرا خزی کئی فی انکس اننا دزال نبارک بی المعروف دستور مطابق و دستن نجی چاسر کب مکمل جوڑ کیا و اغیقی نکام منشی انور نکسانات پدوشی ننستن اصلا خواهز گل سنگار یا اصلا اصلا اشاره دا سی چی سڑو دفع تاولگی چیار طالب دا دا نکا طلب کئی فلا جناح علیکم منشتری گناہ کرتا سبان دی فيما تعزین او عايز کو لکی یا اشاروں کے فيما فيما تعزین کی پاتنا چدا خزی کی پی ان حسین اللہ زان مبارکے بالمعروف اد دستور مطابق والله الا تاچرے بما تعملون پاسبان نے عمل کوئی خبیر خبردار دے نو خود تمی چې نقصان تو اللہ بریبینی او صلیتا مول غرہ نا که جائز کر گئی نو اللہ غره خبردار دے اللہ دیبینی ولا جناح علیکم گناہ نشتے تا سبان دے فیما عرضتم فیما غیر ذکی عرضتم به فیما تا شی کے عرس تم بیہ چتا ست تاریخ کا پاہی سرا من خدمت النساء پہ آمد حضرات او حکمن تم یا تا سو قطوی ارادت نکہ عرض تو عزت نا فی ان کو سکم فضلن خپل کہ چی ادت ختم جب نکاح کومل کی خبر ہے نا حلال دی حلال علم اللہم علموہ اللہ تا انکم چی یقیناً تاسو ستذکرونہن داخل بروت کو دعیدت نیاد ویدہ دی تذکرہ باقوائد نکاہ دی ضرورت اظہار باقوائی نشاری اجازت دیدار کو خو لیکن ولیکن لاتوائدوہن لیکن تاسو آدیم قوائد بیسر آن دی تاسرو آدیو کی تاسو آسرو آدیو کیا اس دعیدت نمخ کے سرن پتت باندی یا ولكننا توعدوهم لكن تاسو وعدي مټوي سرندنيکا سر الا ان تقولوا ما ردات تسوا و يقولوا ما معروفا وناخستان جي به سر اشاره هغي ادا يات چته يو مسله دي جيڪبلا يو ان خذتي اگې ته طلاق باين ميلو طلاق باين مطلب دا ده الفاظ جان نه هم کو کوم باید کې د نکاح نه اتو دي باین نه نو چې کله تلاقه باین دي با نو هغه خزه وو که راضی به خاون سره نکاح کوي نو کولی شي دوه راضي شي دوباره تجدید وته وي نو تکه خلم د دې ته موږ سوچو کوم کله نو دا سه خزه زربند دا دینه کې جبرین نه یزوه خاون سره راضی نشي بس اوس کار شوه دی تلاقه باین شوه دی اوس باوک تر راضی نو نو او که څه انو خبر ختمه صحیح راغله نن ده دا فزتوبم ده سه خبر نه کی چې بس غزور خوونه ولا مکمل له وکه او ور اوه انکو نو حو متمنه تو نه کیږي تجدید او کو لابراول کی کا بتاځو اوه تاکل کا کړي نا اې دن باندې روانه د کی اشاره مشاره دوه چر بس دقت برابر شي نو ده خبره علامه اشرف علی تامی رحمه چې ده بیان ولا تاميم وتفخط اراده ما تو عکده نکاحه دغه د نکاح حد کا تر دی بوره ابن الان کتابه ابن الان کتابه چې رسید د تجلوا خپل سر تور رسید ختم شي وله یقینو که الله یقینن الله یعلم بوږه ما په ان ذبان فی ان کو سکون جی پازو ان استا اللہ نو یریگه و لہم نکینو ان اللہ ییکین اللہ غفور ما کون کڑے حلیم صبر کون کڑے نو علم منا یقین کو لشی وا لہم کویش زباز ٹائم کین کو خیال یقین معنی او آواز دین کسه نو علم اگه یکی نیشی تمویلی که خبرم جیان کارو او در که مانا مکره نکه یکی نیم مانا کما که پوشه مانا کما نو دوالا مانی اگر سیدی بسته